második fejezet. Egészen január 4 vasárnapig a House-beli lakástulajdonos nem tudott beszélni a számmal, amelyet óránként hívott három napon át. Rövid beszélgetés volt, amikor végre sikerült, de az lett az eredménye, hogy emberül találkozott egy másik emberrel, éppen az ebéd előtti órában egy igen diszkrét vesztendi szálloda társalójának egyik beújójában. A jövevény hatvan körüli ezüst szürkehajú, szalidan öltözött ember volt, amilyen köztésztviselő külsejű, és bizonyos szempontból az is volt. Ő érkezett másodiknak, és bocsánatot kérve foglalt helyet. Rettenetesen sajnálom, hogy nem voltam elérhető az utóbbi három napban, mondta. Egyedülálló ember vagyok, így néhány barátom meghívott, hogy töltsen velük vidéken az ünnepeket. Hát akkor mi lenne a probléma? A lakástulajdonos elmondta rövid, világos mondatokban. Volt ideje végig gondolni, hogyan mondja el pontosan a történtek szörnyűségét, és gondosan megválogatta a kifejezéseit. A másik egyre komorabban hallgatta a históriát. Természetesen teljesen van mondta végül. Nagyon komoly lehet. Amikor csütörtök éjjel hazament hívta a rendőrséget, vagy azóta? Nem. Úgy véltem, jobbha össze magával beszélek. Hát tulajdonképpen kár, de most már késő. A szakértőik megállapítanák, hogy a széf robbantása három-négy napja történt. Nehéz megmagyarázni, ha csak... Igen, kérdezte magon a lakástulajdonos. Ha csak nem tudja bizonyítani, hogy a tükör a helyén volt, és minden olyan tökéletes rendben, hogy három napon át ott élt anélkül, hogy észrevette volna, hogy kirabolták. Nehezen menne, mondta a lakásturajdonos. A szőnyeget a széleink föltépték. A disznó híván a fal mellett közlekedett, hogy ne lépen a gombokra. Hát igen, mi el a másik. Annika hiszik el, hogy a betörő olyan rendszerető volt, hogy a tükröt meg a szűnyegeket is a helyükre tette. Tehát ez nem megy. És félek azt sem játszhatja el, hogy a közbelső három napot máshogy töltötte. Te hol? Láttak volna, de nem láttak. Klub? Szálloda? Akkor be kellett volna jelentkeznem. Pontosan mondta a bizalmasa. Nem, ez nem megy. Így van, úgy a kocka most már el van vetve. A rendőrséget hívni már késő. Akkor mi a fenét csinál? kérdezte a lakástulajdonos. Egyszerűen vissza kell szereznem őket. A felesége meddig maradtával Londontól kérdezte a másik. Ki tudja? Szeret sörben lenni. Néhány hétig remélem. Akkor a sérült szépet egy új, azonos modellel fogjuk helyettesíteni. A glengyémántok másolatát is elkészítetjük. Mindenhez idő kell. De mi lesz az ellopott dolgokkal, kérdezte elkeseredetten alkástulajdonos. Nem maradhatnak valahol a bizonytalanságban. Vissza kell kapnom őket. Igazból intott a másik. Néző, nyilván sejti, hogy az embereimnek vannak bizonyos kapcsolatai a gyémádok világában. Majd utasítom őket, hogy érdeklődjenek. A köveket szinte biztosan az egyik központba küldik majd átalakításra. Jelenlegi formájukban nem dobhatók piacra. Túlságosan azonosíthatóak. Utána nézek, hogy megtalálható-e a betörő, és visszaszerezhetőek-e a dolgok. A férfi fölállt menni készült. Barátja maradt szemlátomást erősen aggódott. A szolidon öltözött férfi éppen olyan bosszús volt, de jobban titkolta. Ne tegyen semmit, és nem mondjon semmi ostogaságot tanácsolta. A feleségét tartsa vidéken, egyik csak lehetséges. Viselkedjen normálisan. Biztos lehet benne, hogy jelentkezni fogok. Másnap reggel John Preston egyike volt annak a rengeteg embernek, akik visszaigyekeztek London központjába a túlságosan hosszú, öt napos ünnep után minthogy szinton Kensingtonban lakott, kényelmesen be tudott járni dolgozni metróval. A Gucci streetnél szállt ki, és a hátralévő 500 yardot gyalog meg. Közepes magasságú és testalkatú, jelentéktelen ember volt, 46 éves, szürke esőköpenyt viselt, ám kalapot a hideg ellenére sem tett fel. A Gordon street végelőtt belépett egy a jelentéktelen épületbe, amely lehetett volna éppen olyan irodaház, mint bármelyik másik, komoly, de nem modern, olyan, amilyenekben biztosító társaságok szoktak lenni. Csupán az előcsarnokban lehetett észrevenni az eltérést a többi irodaházaktól. Először is az előcsarnokban három ember volt. Az egyik az ajtónál, a másik a fogadópultnál, a harmadik a lifteknél, és mindhárom sokkal termetesebb és izmosabb, semmilyen biztosítási kötvények kiállítása jutott volna róluk bárkinek az eszébe. Minden kóbor állampolgár, akinek dolga alkat ezzel a céggel, és nem kíván máshol menni, megtanulhatta, hogy az erőcsarnokból csak azok mehetnek bejebb, akik olyan igazolványt tudtak felmutatni, amelyet a fogadópólba épített kis számítógépterminál jóvá hagyott. A Brit Biztonsági Szolgálat, ismertebb nevén az M15, nem egyetlen épületben lakik. Négy épületömben van elhelyezve, diszkréten, ám kényelmetlenül. A központ a Charles street van, és nem a régi helyen, a Lecomfield House-ban amelyet az újságok megszokásból még mindig emlegetnek. A második legnagyobb tömb a Gordon Streeten van, ennek a neve egyszerűen Gordon, semmi más, ahogyan a főhaviszállás is egyszerűen Charles. A másik két épület a Cork street melynek neve egyszerűen Cork, illetve a Marlborough Street egyik szerény mellék utcájában van, és ezt is csak az utca nevé nem a hivatal hat igazgatóságra oszlik, amelyek a különböző épületekben vannak szétszortan. Néhány igazgatóságnak megint csak diszkrét, de zavaró módon más épületekben is vannak részlegei. Hogy elkerüljék a fölösleges cipőkoptatást, mindezek különleges, nem lehallgatható telefonvonalakkal vannak összekötve, és a hívó azonosításának rendszere is hibátlan. Az A igazgatóság különböző részlegeihez tartozik az igazgatás, a műszaki felszerelés biztosítása, a létesítmények kezelése, az iktató, az adatfeldolgozás, a jogtanácsosi hivatal és a külső figyelőszolgálat. Az utóbbi azoknak a mindenféle korú és típusú, magukat mindenütt feltaláló és zseniális, különleges gondolkodású férfiaknak és csekélyszámú számú asszonyoknak az otthona, akik a világ legkiválóbb személyiség megfigyelő csoportjait alkotják. Még az ellenség is kénytelen ismerni, hogy a magok területén az M15 figyelői egyszerűen verhetetlenek. Ellentétben a titkos hírszerző szolgálattal, az M16-tal, amely külföldi hírszerzéssel foglalkozik, és jelentős amerikai zsargon szívott fel nyelvébe, a biztonsági szolgálatnak az M15-nek, amely a belső kémahárítással foglalkozik a nyelve a régi rendőrzsargonon alapul. Kerüli az operatívhoz hasonló kifejezéseket, és azokat még mindig egyszerűen figyelőknek nevezi. A B igazgatósághoz tartozik a személyzeti munka, az ellenőrzés, a kinevezések, a nyugdíjak és pénzügyek, ezen a fizetéseket és a műveletek költségeit kell érteni. A C igazgatóság törődik az állami hivatalok biztonságával, beleértve a vezető munkatársakért az épületekét is, a szállított biztonságával, ezek főként védelmi és kommunikációs berendezéseket gyártó polgári cégek, a katonai biztonsággal, szoros együttműködésben, a erők saját biztonsági szolgálataival, és a valóságos vagy elképzelhető szabotásokkal. Volt a D-igazgatóság is, ám a dolgozók sajátos, csak általuk értett logikája alapján azt már régen átkeresztelték K-igazgatóságra. Ez az egyik legnagyobb parancsnokság, és ennek is a legnagyobb részlege az egyszerűen szovjetnek nevezett, amely három alrészlegre oszlik. Akciók helyszíni felderítés, hadrend. A K következő legnagyobb részlege a szovjet csatlósok, amely ugyanazon három al részlegre oszlik, aztán jön az elemzés, végül pedig az ügynökök. Mint elképzelhető, a K nem csak így munkát fordít arra, hogy szemmel tartsa azt a rengeteg szovjet és csatlós ügynököt, akik a különböző nagykövetségeken, konzulátusokon, missziókon, kereskedelmi kirendeltségeken, bankoknál, kírügynökségeknél és kereskedelmi vállalatoknál működnek, vagy próbálnak működni, mert az engedékeny brit kormány lehetővé tette, hogy ezek behálózzák a fővárost, és a konzulátusok esetében a vidéket is. A K. igazgatóság egyéb szerék húzódik meg az a tisztviselő is, akinek az a feladata, hogy összekötő legyen az M15 és testvérszervezet az M16 között. Ez a tisztviselő valójában hatos, aki a Charles Street bérlistáján szeretel, hogy ellássa összekötői feladatát. Ezt a részleget egyszerűen K7-nek nevezik. Az eligazgatóság, az abc sorrend az elvvel folytatódik területe, a nemzetközi kommunizmus és követői, akik olyan szándékkal kívánják esetleg fölkeresni Nagy-Britániát, valamint hazai termésű változatai, akik hasonló szándékkal kívánnak külföldre utazni. Még mindig az EN belül a távol-kelet összekötő tiszteket állomásosztat Hongkongban, Újderhiben, Canberrában és Wellingtonban. Még az összes a régiók nevű részleg eszi Washingtonban, Ottavában, a Karib térségben és más baráti fővárosokban. Végezetül ott az F igazgatóság, ehhez tartozott John Preston, legalábbis aznap reggelig, amelynek a munkaterületéhez a politikai pártok szélső baloldal a politikai pártok szélső jobb oldal, az elemzés és az ügynökek tartoznak. Az eki igazgatóság a Gordononban, a negyedik emeleten, és John Preston is az ott levő irodájába tartott azon a januári reggelen. Azt nem remélte, hogy három héttel korábbi jelentésével Brian Herker Smith ügyeletes kedvence lesz, de azt igen, hogy a jelentés eljut a főigazgató, Sir Bernard Hemings asztalára. Biztos volt benne, hogy Hemész képes lesz a jelentés információit és félig meddig következtetéseken alakuló eredményeit megosztani az Egyesített Hírszerzési Bizottság elnökével vagy az M15-ök irányító belügyminisztérium államtitkárával. Egy jó államtitkárnak úgy kell éreznie, jó, ha a főnöke látja ezt a jelentést, a belügyminiszter pedig felhívhatja rá a miniszterelnök figyelmét. A feljegyzés, amelyet érkezésekor az íróasztalán talált, arra engedett következtetni, hogy nem így lesz miután elolvasta, hosszasan több rengett. Kész volt kiállni a jelentéséért, és tudta, ha fejjebb jut, kérdésekre kell majd válaszolnia. Megválaszolta volna őket, meg tudta volna válaszolni, mert hitte, hogy igaza van. Megválaszolhatta volna őket az F1 vezetőjeként, de már nem tehette, miután áthelyezték máshova. Az áthelyezése után az F1 új vezetőjének kellene szóba hozni a Preston jelentés ügyét, és őszinte biztos volt benne, hogy az utódja, Herkerszmissz egyik védence lesz, aki nem fog ilyesmit tenni. Fölhívta az itatót. Igen, iktatták. Kérte az iktató számot, hanem talán mégis szüksége lenne rá később. Mi az, hogy tínsz? kérdezte hitetlenkedve. Jól van, bocsánat, igen, tudom, hogy nem leheted múlik, Charlie. Csak megkérdeztem. Egy kicsikét meglepődtem. Ennyi az egész. Letette a kajlót, és ismét hosszasan elgondolkodott. Olyan gondolatok jártak a fejében, amilyeneket az ember nem gondol a feletteséről még akkor sem, ha nem kedvelik egymást. Ám a gondolatok nem akartak elillanni. Az is lehetséges töprenget, hogyha a jelentés volna, általános tartalmát tudomására hozták volna a munkáspárti parlamenti ellenzék vezetőjének, nyilkinoknak, akinek az nem tetszett volna. Az is lehetséges, hogy a 17 hónap múlva esedékes következő választásokon a munkáspárt győzni tud, és Brian Herker abban reménykedik, hogy az új kormány egyik első lépése az lesz, hogy kinevezik az M15 főigazgatójává. Nem megsérteni hivatalban lévő vagy esetleg hivatalra kerülő politikusokat nem volt újdonság. Egy gyönge vagy ingatag jellemű és nagy ambíciójú ember számára a rossz hírközlésének megtagadása erőteljes ösztönvés lehet a tétlenségre. A szolgálat minden tagja emlékszik az egyik előző főigazgató, Sir Roger Hollins esetére. A rejtét teljesen a mai nap is sem meg, bár mindkét változatnak vannak meggyőződéses hívei. 1962-63-ban Roger Hollins szinte az első pillanattól ismerte a később Christine Kéler ügynek nevezett eset minden részletét. Hetekkel, hanem hónapokkal a botrány kirobbanás erőtt jelentések voltak az asztrán az orgiákról, a lányokat kerítő és minden esetben jelentéstevő Stephen Wardról és arról is, hogy Ivánov szovjet atasé és a brit védelmi miniszter egy azonány kegyén osztozik. Ám ahogy az anyag gyűlt, ő csak üldögélt és egyszer sem próbált meg, ami lett volna, személyesen beszélni a miniszterelnökével, Harold macmillen Mintha nem kapott figyelmeztetést, Macmillen szépen belesétált a botrányba. Az ügy dagadt és gennyesedett 1963 egész nyarán, oly sok kárt okozva Nagy-Britanniának idehaza és külföldön, mintha csak Moszkvában tervezték volna meg az egészet. Évekkel később még mindig dúlt a vita. Vajon Roger Hallis csupán honyog is alkalmatlan volt, vagy sokkal-sokkal rosszabb? Hülyeséget gondolta magában Preston, és elűzte gondolatait. Újra elolvasta a feljegyzést. A b vezetője írta személyesen, és arról tájékoztatta, hogy attól a naptól kezdve kinevezték a c vezetőjének. A rendkívül baráti hangnem cél nyilván az volt, hogy enyhítsa a csapást. A főigazgató helyettes úgy tájékoztatott, hogy fölöttébb nagy segítség lenne, ha az új év kezdetén már minden új állást betöltenénk. Igen hálás lennék, ha lezárna minden fontosabb ügyet, és késedelem nélkül átadná őket az ifjú mexfelnek, méghozzá néhány napon belül, amennyiben lehetséges. Teh szívélyesebb jó érezze jól magát új munkatörébe. Bla bla, gondolta Preston. A c egy a köztisztviselőket és a középületeket biztosította, az asszekció pedig azt jelentette, hogy a fővárosban ő lesz felelős őfelségek valamennyi minisztériumáért. A rovat egy rendőrmanka marogta, és kezdte sorra föltárcsázni az embereit, hogy búcsút vegyen tőlük. Egy mérföldnyire onnan Jim Rawlings benyitott egy kicsiny, ám elegáns égszerboltba egy kis mellékutcában, nem egészen 200 jarnyira a Bond Street nyüzsgésétől. A bolt sötét volt, ám a diszkrét fény olyan vitrineket világított meg, amelyekben györgy korabeli ezüstök voltak és a kivilágított üvegpultokban letűnkorok ékszerei csillagtak. Az üzlet nyilvánvalóan antidarabokra szakosodott, nem pedig modern ékszerekre. Rollins elegáns, sötét öltöny és mértéktartó nyakkendőt viselt, a kezében tompán fénő diplomata táska volt. A pult mögött álló lány fölpillantott és elismerés látszott az arcán. A 36 éves Rowling szikár és izmos volt, lénye egyszerre sugárzott úri és keménységet, és ez igen hasznos kombináció. A lány kinyomta a mellét, arcára sugárzó mosolyult ki. Parancsol? Mr. Zabronszkival szeretnék beszélni. Személyes ügyben. Rowling spólias kiejtéséből arra lehetett következtetni, hogy itt ő alig, ha lehet bevő. Maga vagány, fanyarodott el a lány arca. Mondja meg neki, hogy Mr. James keresi, mondta Rowling ám abban a pillanatban kinyílt a hátsó részében lévő tükrös ajtó, és belépett Louis Zabronszky. Alacsony fonnyad, 56 éves férfi volt, de sokkal idősebbnek látszott. Mr. James mondta sugárzó arccal, de úgy hogy látom. Kéne, fáradjon az irodámba. Hogy van? Bekísérte Rólinxt a pult megé, aztán a belső szentélybe terelte. Minden rendben, Szandra, drágám. A kicsiny és belső irodába érve, Bezárta a tükrös ajtót, amely már ki lehetett látni a boltba. rollings leültette az antik íróasztal elé, ő az asztal mögötti forgószéken foglalt helyet. A papát egyetlen lámpa világította meg. Kimélten nézett Rollingsra. Most Jim, mit akarsz? Van a számodra valami, Louis, amit tetszeni fog neked. Szóval nem mond rá, hogy bacsak. Ezzel kinyitotta a diplomata táskát. Záblánszki a kezét nyújtotta. Megengedett, Jim. Elakadta a szava, amikor meglátta, mit tesz ki Rolings a mappára. Amikor az összes darabot volt, hitetlenkedve nézte. A glengyémántok suttogta. Megfújtod a glengyémántokat. Még az újságok sem írták. Tehát talán még nem jöttek vissza Londonba, mondta Rolings. Nem szólt meg a riasztó. Tudod jól, hogy mennyire jó vagyok. A legjobb, Jim, a legjobb. Na no, de a glengyémántok? Miért nem szóltál? Rawlings tudta, hogy minden könnyebb lenne, ha a glendjémántok további sorsában már a rablás előtt megállapodtak volna. Ám a saját feje szerint dolgozott és nagyon óvatos volt. Nem bízott senkiben, a legkevésbé egy orgazdában, még az olyan menü orgazdában sem, amilyen Louis Zablanski volt. Az orgazda, ha a zsadok rajta és hosszú börtönmündetésre számíthat, mindig kész beköpni a készülő balhét a szabadlábra helyezés reményében. A szkotlandjár nehéz fiúkkal foglalkozó részleget tudott akkor is, ha Zablonszki még soha sem őfelség egyetlen börtönében sem. Ezért nem jelentette be Róling soha előre egyetlen balhéját sem, ezért jelkezett mindig váratlanul. Így hát nem felelt. Zablonszkit minden esetre lekötötték az előtte heverő csillagó ékszerek. Ő is kívülről tudta a történetüket. A 9. Sheffield herceg 1936-ban örökölt a készletet, és neki két utódja volt, egy fiú meg egy lány, az utóbbi Lady Fiona volt. Amikor azután a herceg mint 1980-ban, az égszereket nem a fiára, a hercegi cím örökösére hagyta, hanem a lányára. Az elkeseredett hercegnek 1974-re, amikor is a fia betöltötte a 25. évét rá kellett jönnie, hogy a különös fiatalember abból a fajtából való, amelyet az újságírók született ablegénynek neveznek, finoman megfogalmazva. Tehát nem lesz több csinos ifjú Market grófné vagy Sheffield hercegné, aki a blend gyémántokat viselhetné. Így az égszerek a leányához kerültek. Zablonszki tudta, hogy a herceg halála után Lady Fiona viselni kezdte a gyémántokat, a biztosító kereten engedélyével, főként jótékonysági rendezvényeken, amelyeknek gyakori vendége volt. Ám a gyémántok jobbára ott pihentek, ahol már annyi évet töltöttek, a kuc pincéjének sötétjében, a párklénem. Zablonszki mosolygott. A jótékonysági gála a, a Roswell House-ban szilveszter előtt. Felelte, Rolling szállat van. Huncut fiú vagy te, Gyém, de nagyon tehetséges. Bár lengyelül, Giddy Héberül folyékonyan beszélt, Louis Zablonszki, aki 40 éve ért már Angliában, sohasem sem tanulta meg tökéletesen az angolt, Amiet jól fölismerető lengyel kiejtéssel beszélt. És mivel az angolt jó részt könyvekből tanulta, méghozzá régi könyvekből, sok olyan szót használt, amelyet manapság buzisnak tartanak. Rawlings tudta, hogy új Zablonszki egyáltalán nem az. Rawlings azt is tudta, mintha Darío Zablonszki elmondta neki, hogy öreget még fiatal korában kasztrálták egy koncentrációs táborban. Zablonszki még mindig a gyémántokat nézegette az igazi szakember szemével, aki lelkesedik minden remeknyőjét. Alványan visszaemlékezett rá, hogy valahol azt olvasta, Lady Fiona Glenn a 60-as évek közepén feleségül ment egy feltörekvő ifjú köztisztviselőhöz, akiből a 80-as évek közepére az egyik minisztérium valamelyik nagy lett, és hogy a házas pár valahol a West Enden lakik egy igen elegáns luxus lakásban, amelyet szeríver az asszony magánvagyonából tartanak fenn. Nos mi a véleményed, Louis? Oda vagyok, Jim. Teljesen oda vagyok. De zavarba is hoztál. Ezek nem közönséges követ. Ezeket a gyémántok világában bárhol fölismerik. Mit tegyek velük? Ezt neked kell megmondanod, mondta Rolimsz. Neked nem hazudok, Jim, tárgasszét a karját Luis Áblanszki. Megmondom neked nyíltan. A glend gyémántok föltehetőleg 750 ezer fontra vannak biztosítva, és nagyjából ennyiért is lehetne megkapni őket, ha legálisan kínálmák megvételre kártyéjén De így nem lehet eladni őket, ez nyilvánvaló. Így két lehetőség marad. Az egyik. talán egy nagyon gazdag vevőt, aki akkor is meg akarja vásárolni a glengyi ha tudja, hogy sohasem viselheti őket, és nem nyilatkozhat a tulajdonosaként egy gazdag fősvényt, aki beéri azzal, hogy egymogat gyönyörködik bennük. Akad ilyen ember, de nagyon kevés. Az ilyen embertől az előbb említett ár felét is megkaphatnánk. Mikorra tudná találni egy ilyen vevőt? Záblonszki vállatont. Az idén, jövőre valamikor soha? Nem tudom. Nem a apró hirdetést. Hosszadalmas, mondta Rollings. A másik lehetőség. Kiszedni őket a földalatokból, az értékük már ettől még 600 ezer pontra csökken, újra csiszolni és egyenként, egymástól független kövekként eladni őket. Így az ember megkaphat 300 ezer fontot, de a csiszoló is megkerdi a magáét. Ha én fizetem a költségeket, azt hiszem tudok neked adni 100 fontot, de csak ha az ügyet lezártuk, ha már eladtuk az árut. És mit tudsz adni előlegnek? Nem élhetek a levegőből. Ki élhet, mondta az öreg orgazda. Nézd, a fehér foglalatokért megkaphatok, vagy kétezer fontot a tört piacon, A 40 kiskőjek mondjuk ezer fontot a hivatalos piacon. Ez tizennégy ezer, amit gyorsan visszanyerhetek. Ennek a felét tudom odadni neked előlegként készpénzben, most rögtön. Mit szólsz hozzá? Még 30 percig beszélgettek, és megkötötték az üzletet. Louis Zablonszki kivett a szépjéből 7000 fontot készpénzbe. Rólings kinyitott a diplomata táskáját, és beletette a használt bankjegyekben álló köteget. Szép darab, mondta Zablonszki. Meglepted vele magad? Rólings megrázta a fejét. Az áruval jött, mondta. Zablonszki cukfogott, és figyelmeztetően Rólings orra rádúgta az ujját. Szabadulj meg tőle, Jim. Soha ne tarts meg semmit egyetlen balhéból sem. Nem éri meg a kockázatot. Daronis elgondolkozott, bólintott, elköszönt, majd távozott. John Preston az egész napját azzal töltötte, hogy megkereste a csapatának tagjait és elbúcsúzott tőlük. Ról esett neki, hogy a fiú komolyan sajnálták, hogy elmegy. Aztán jött az adminisztráció. A Bobby Maxwell is bejött köszönni. Preston futólag ismerte. Meglehetősen kellemes fiatal ember volt, aki igazán karriert akart csinálni az ötösnél, és ehhez abban látta a legjobb lehetőséget, ha hozzáköti a szekerét Brian Harker Smith egyben emelkedő csillagához. Ezért Preston nem tudta hibáztatni. Ő meg a későn került a szolgálathoz. 1981-ben egyenesen a hadsereg hírszerző alakulatától. Jól tudta, hogy sohasem sem lesz nagymenő. A későn odakerülők számára a szekció vezetői volt a legmagasabb elérhető pozíció a szolgálatnál. Néha a megüresedett főigazgatói posztot is külső ember kapta, ha nem akart a szolgálaton belül megfelelő utód. Az ötös munkatársainak nagy bosszúságára. Ám a főigazgató helyettes, a hat igazgatóság vezetői és a keberükben működő szekció szinte minden vezetője kezdettől a szolgálat belső munkatársa volt. Megállapodtak maxwell hogy a hétfőt az átadás átvétel adminisztrálásának befejezésére fordítja, a következő teljes napot pedig arra, hogy tájékoztassa utódját minden folyamatban levő ügyről és vizsgálatról. Ezzel váltak el másnap reggelig, kölcsönösen jó munkát kívánva egymásnak. Preston az órájára pillantott. Késő éjszakáig fog tartani. A személy széfjéből ki kell szednie az összes folyamatban levő ügyet, ellenőriznie kell, melyiket küldheti vissza a iktatóba, és a fél éjszakát azzal kell töltenie, hogy lapról lapra végényalja az aktuális ügyeket, hogy másnak tájékoztathassa maxwell A Ám először is innia kellett valami. A lifter lement a Gordon alak sorába, ahol jól ellátott barátságos kis bár volt. Louis Zablonszki egész kedden a hátsó szobájába zárkozva dolgozott. Csupán kétszer kellett kimenni a boltba, hogy személyesen fogadja a vevőket. Lanyho volt, amit, a szokásostól eltérően, Záblonszki most nem bánt. a nélkül az ingyúját csak nem teljesen szörtelen kardján jól feltűrve dolgozott. Egyenként kiszedegedte fehér arany a A négy nagy a két tíz karátos, a fülbevalókból és a másik kettő a diadénből meg a nyakékből könnyen kijött, nem sok időt igényelt. Amikor már kint voltak a foglalatból, közelebbről is megvizsgálhatta őket. Valóban gyönyörűek voltak, izzottak és szikráztak a fényben. Köztudottan kékfehérek voltak, régebben úgy mondták, víztiszták, manapság inkább úgy, hogy békifogástalan. A négy követ, miután kellő idei csodálta őket, egy kis básznozacskóba dugta. Azután hozzáállt a negyven kiskő kiszedegetésének időigényes munkájához. Ahogy dolgozott, a fény ha meg megvilágított egy öthegyű számot bal alkarjának belső oldalán. Aki ismert ennek a jelzésnek a jelentőségét, azt tudta, Auschwitz márka jelzése volt. Zablonszki 1930-ban született varsóban egy lengyel zsidó égszerész harmadik fiaként. Kilenc éves volt, amikor a németek megszállták Lengyelországot, és 1940-re körül zárták a Varsói gettót. 400 ezer zsidó rekett ott, és a feladagokat jóval a lépminimum alatt állapították meg. 1943. április 19-én a gettó 90 ezer még élő lakója, kis számú, ereje tejében lévő társuk vezetésével fönnázott. Louis Zablonszki akkor töltötte be a 13. évét, ám olyan sovány és nyeszlet volt, hogy öt évvel fiatalabbnak látszott. Amikor a gettó végül Jürgen Stropp tábornok Waffen ezes csapatainak a kezére került, május 16-án, Záblonszki azon kevesek közé tartozott, aki túlölték a tömegmészárlást. A gettóbaliek többsége, mint egy 60 ezer ember már elpusztult akkor a golyótól, ágyúlövéstől, akmatűztől, a leomló épületektől, vagy pedig egyszerűen kivégezték. A túlélő 30 ezer ember majdnem kizárólag öreg volt, köztük néhány asszony és kisgyerek. Közéjük terelték Záblonszkit is. A többségüket Reblinkába küldték, és ott is pusztultak el. Ám különös véletlenként, amely élet és halál kérdésében is dönthet néha, a Záblonszkiek marha vagonját húzó mozdony bedöglet. A vagont egy másik mozdonyhoz csatolták, és Auschwitzban kötött ki. A halára szánt az mentette meg, hogy megmondta ékszerész. Így azt a munkát kapta, hogy osztályozza és becsülje fel azokat az apró ékszereket, amelyeket az újonnan érkezők mindig magukkal hozta. Aztán egy napon a kórházba rendelték, és annak a mosolygó szőkembernek a kezébe került, akit az angyalnak neveztek, és aki még mindig folytatta eszerős kísérleteit a serdőrő zsidó fiatalokkal. Louis Zablonszkit József Mengele műtőasztalán kasztrálták. Kifeszítette a legutolsót is a 40 apró kő közül az alanyfogdalatból, és ellenőrizte, hogy mindet kiszedte. Megszámolta, és sorra mérni kezdte a köveket. Összesen 40 darab, átlagosan félkarátosak, de jobbára árak kisebbek. gyűrűbe való apróságok, de megérnek a 12 pontot. A Hackney közvetítésével tudhathat rajtuk, és senki nem fog megtudni semmit. Készpénzben fizetnek, ismert a vevőit. Aztán a fehér arany foglalatokat kezdte araktalan masszává aprítani. 1944 végén a megmaradt Auschwitz-i foglyokat menetben nyugatra hajtották, és Záblonszki inkább holta, mint elevenen, Bergen-Belsenben kötött ki, ahol a brit hadsereg végre felszabadította. Hosszas kórházi kezelés után egy észak-londoni rabbi költségén Záblonszkit Nagy-Britániába hozták, ahol további rehabilitáció után ékszer és segédként helyezkedett el. Az 1960-as évek elején ott hagyta munkaadóját, és megnyitotta a saját ékszerboltját, Előbb az Istenden, majd tíz évvel később a jelenlegi, sokkal jövedelmezőbb üzletét a Westenden. Még az Istenden a kikötő közelében kezdett foglalkozni olyan kövekkel, amelyeket a tengerészek hoztak be külföldről. Cejlonis maragdokkal, afrikai gyémántokkal, indiai rubinokkal és ausztrál opálokkal. Az 1980-as évek közepére gazdag ember lett, törvényes és törvénytelen vállalkozásaiból. London egyik legmenőbb orgazdája, egy szakértő, akinek pompás villája van Godless Greenben, és az ottani zsidó közösség egyik oszlopa. Amikor a fehér arany foglalatokból már csak egy összepréselt filmdarab maradt, más hulladékokkal együtt egy zsákba tette. Kikísérte Szandrát, bezárta a boltot, rendbe tette az irodáját, és a négy nagykövet magához véve távozott. A hazafelé vezető úton egy utcai telefonfülkéből fölhívott egy belgiumi számot egy Nélen nevű kis faluban, Antwerpen mellett. Hazaérve a british ervész tárcsázta, és másnapra helyet foglaltatott a Brüsszelbe gépen. A temzefolyó déli partján, ahol egykor a haldokló kikötők egyre romló rappartjai húzódtak, a 80-as évek elején és közepén hatalmas rehabilitációs program indult meg. A program azonban nagy törmelékhalmokat hagyott az új épületek között, holtbédi tájakat, ahol a csenyevészfű benőtte a téglai törmeléket. Azt tervezték, hogy egy napon új lakóépületek, bevásárló központok és sok emeletes parkolóházak lesznek majd itt, de hogy mikor, azt senki sem sejthette. Jó időben csavargók táboroztak ezeken a pusztaságokon, és ha egy délondoni pofa meg akart szabadulni valami bizonyítéktól, elegendő volt az adott tárgyat erre az elhagyott helyre hoznia és elégetnie. Január 6-án késő este Jim Rawlings egy több holdas területen botladozott a sötétben, a lába meg-megbicsaklott a láthatatlan fal Ha bárki látta volna, de senki nem látta, azt látta volna, hogy az egyik kezében egy két galonos benzines kannát, a másikban egy gyönyörű, kézműves, borjúbör diplomata táskát visz. Louis Zablonszki szerd reggel minden nehézség nélkül jutott át a Hitló repülőtéren. Súlyos nagykabátban, puhat kalapban, kezében bottal, szájában jókora rózsafa vipával csatlakozott azoknak az üzletembereknek a mindennapi áradatához, akik Londonból Brüsszelbe utaznak. A repülőgépen egy stewardess odahajott hozzá és a fülébe sugta. Attól tartok, az utastérben nem engedhetjük meg, hogy rátyútson a pipájára, uram. Záblonszki sűrű bocsánatkérésre közepette dukta zsebre a pipát. Nem bánta a dolgot. Nem pipázott, de ha rágyújtott volna is, a pipa igencsak rosszul szerelt volna. Hiszen négy darab körte alakú, ötvennyolc darabra csiszolt gyémánt volt bedugva a dohány alá. A brüsszeli repülőtéren autót bérelt, aztán észak felé vette az útját, az Závetemből mehelembe vezető autópályán, ahol is jobbra és északkeletre fordult, Lier és Nillen irányába. Belgium gyémántiparának a java Antwerpenben összpontosul, ott is, a Pelikan-Anstrad környékén, ahol a nagy cégek műhelyei és bemutató termei vannak. De, mint a legtöbb iparág, a gyémánt üzlet működésének egyes részei is a kis szállítóktól és bedolgozóktól függnek. A saját egyszemélyes műhelyükben dolgozó mesterektől, akiknek ki lehet adni bérmunkában néhány készítést. Tisztítást és újracsiszolást. Az ilyen bedolgozók egy része szintén Antwerpenben él, és igen sok köztük a zsidó, ráadásul a kelet-európai származású. Ám Antwerpentől keletre terül el a Kempen nevű körzet, amely sok-sok csinos falvacskából áll, és ezekben szintén számos kis műhely ad, amelyek bedolgozást vállalnak Antwerpeni nagyobb cégeknek. Kempen közepén van Nílen, a lier Herendával összekötő vasút és autópálya mellett. A Molenstrát közepre lakott egy bizonyos Raul Lévi, egy lengyel zsidó, aki a háború után Belgiumon telepedett le, és véletlenül a londoni Louis Zablonszki másodónak a fivére volt. Levi Gémán volt, özvegyember, aki magányosan élt a Molenstrát nyugati oldalán sorakozó csinos kis vörös házak egyikében. A ház hátsó felében volt a műhelye. Ide ügyelkezett Zablonszki, és itt találkozott rokonával valamivel délután. Egy órán át vitatkoztak, aztán megkötötték az üzletet. Levi újra csiszolja a köveket úgy, hogy minél kevesebb veszön el belőlük, de legyenek felismerhetőek többé. 50 ezer font munkadíban állapodtak meg, amelynek a felét megkapja előlegben, a másik felét pedig a négy eladása után. Ezek után Zablonszki távozott, és visszatért London. Raúl Levinek nem az volt a baja, hogy nem volt tehetséges, hanem az, hogy magányos volt. Ezért minden héten alig várta már a heti egyszeri kirándulást. Ilyenkor boldogan ült föl az Antwerpenbe menő vonatra, elballagott kedvenc kávéházába, ahol esténként az összes havagyai összejöttek és szakmai dolgokról beszélgettek. Három nappal később ismét odament, és némileg fölöslegesen szakmai dolgokról beszélt. Miközben Louis Zablonszky Belgiumban volt, John Preston éppen berendezkedett új irodájában a második emeleten. Örült, hogy nem kell másik épületbe költözni a gordonba. Az elődje nyugdíjba ment az év végén, és a C1 helyettes vezetője volt néhány napig a megbízott főnök. Szegény nyilván azt remélte, hogy őt fogják kinevezni az első embernek. A nyol lepreszte csalódását, és részletesen tájékoztatta Prestont a munka lényegéről. Preston ezt a munkát taposómalomnak látta. Amikor délután egyedül maradt, Preston végigfutotta a listát, amelyen az ő A-szekciójához tartozó minisztériumi épületek voltak felsorolva. A lista hosszabb volt, mint gondolta volna, de a legtöbb esetben nem merült föl biztonsági kérdés, kivéve néhány olyan dolog kiszivárogtatását, amelyek politikailag kellemetlenek lehetnek. Például a szociális juttatások tervezett megnyírbálására vonatkozó dokumentumok kiszivágása mindig veszélyes volt, mivel a köztisztviselők szakszervezeteiben immár meglehetősen sok volt a szélső barodali nézeteket való tisztségviselő, bár ezeket jobbára rá lehetett bízni a minisztérium saját biztonsági embereire. Preston számára a külügy, az elnöki hivatal és a védelmi minisztérium volt fontos, amelyek kozmikus titkosságú íratokat iratokat kaptak ám mindegyiknek meglehetősen szigorú biztonsági rendszere volt, amelyet belső biztonsági csoportok tartottak a kezükben. Preston fölsohajtott. Telefonálgatni kezdett. Sorra beszélte meg a fontosabb minisztériumok biztonsági főnökeivel, a bemutatkozó találkozókat. A telefonok között a személyes holmiknak arra a halmára pillandott, amelyet régi irodájából hozott le, két emelettel feljebbről. Amíg arra várt, hogy egy éppen másra tárgyaló hivatalnak visszahívja fölát, kinyitotta új személyi széfjét, és egyenként belarakosgatta a dossziékat. A legutolsó, az előző havi jelentése volt, a saját példánya. Az iktatóba került tíz példányon kívül, tudomása szerint, ez volt belőle az egyetlen példány. Vállat vont és visszarakta a széfbe. Feltehetőleg soha többé nem foglalkoznak vele, de miért ne őriznie meg a régi idők emlékére? Elvégre ugyancsak sok árán árán sikerült összehoznia.